Ez ötödik fejezetnél járunk. Uram, kérünk Téged, hogy nyisd meg a Te igédet és töltsd be minket a Te szent lelkeddel. Hadd, Uram, hogy a lelkünkkel, a lelki szemeinkkel lássuk és értsük a Te tervedet, a Te szavaidat. Vágyunk, Uram, arra, hogy a Te szellemeddel, a mi szellemünk közösségbe legyen, hogy átformálj minket és megtisztíts minket. Kérünk Téged Uram, hogy készíts minket arra a munkára, amit Te szeretnél bennünk és az általunk végezni. Kérünk Téged Uram, hogy taníts bennünket, és formálja Te fiat képmására. Te drága fiad nevében kérünk. Amen. Amen. Józsu éjöt. Az előző fejezetben láttuk azt, hogy Izrael átkelt a Jordánon. Végre átjutottak, és olvastunk arról, hogy mennyire a hit által tudtak átmenni. Hit által volt az, hogy végre bementek az ígéret földjére, és végre ott lehetnek. Láttuk Józsuének a hitlépését, aztán láttuk, hogy a papok milyen hatalmas hitlépést kellett, hogy tegyenek, és aztán azt is láttuk, hogy a népnek milyen nagy hitlépést kellett tenniük. Hitben kellett járniuk, Istenbe kellett bízniuk, csak így tudtak átjutni a Jordán partjára. És nagyon fontos megértenünk azt, hogy Istennel járni, hitben járni, ez pontosan azt jelenti, hogy hitlépéseket teszünk, hogy Istenben bízva haladunk előre, nem pedig csak úgy vakon vonulunk arra, merre gondoljuk. A hitben járni azt jelenti, hogy Istenben bízva előre haladni. És nagyon fontos, hogy ezt elrejtjük a szívünkbe, mert az egész Józsué könyve erről szól, hogy mit jelent hitben járni. Mit jelent Isten lelkével betöltve élni, Istenre figyelni, a hit szemeivel látni, és nem pedig a testi szemekkel. Fontos az, hogy ne a hitben, ne a meggyőződéseinkben legyen a hitünk, hanem magában, Istenben. Jézus Krisztus egy élő Isten, egy élő személyiség, akivel személyes kapcsolatunk van. És nagyon fontos, hogy a vele való járás csak úgy tudjuk megélni, csak akkor tudunk vele járni, hogyha az ő személyével járunk együtt. És ez csak akkor lehetséges, hogyha benne bízva, benne elhelyezve minden bizalmunkat lépünk előre, minden egyes Lépés után figyelünk rá, hogy jól, jól lépünk, jó helyre léptünk, most merre akarsz vezetni minket, Uram? Ennek talán a legnagyobb példája maga Jézus Krisztus volt, ahogy az Atyától függve élt itt ezen a Földön. Minden egyes lépését, gondolatát, cselekedetét, az Atya akarata szőtte át. Hogyha emlékeztek, Jézus maga mondta, hogy ő semmit nem tett ezen a Földön, ami ne az Atya akarata szerint lett volna. Ezt nem tudta volna mondani, hogyha nem így élt volna. Nem tudott volna így élni, hogyha nem az atyára tekintett volna, hogyha nem az ő akaratát kereste volna folyamatosan. És azt hiszem, hogy az Istenbe való bizalomnak az egyik leggyönyörűbb imája az az, amit a gecsemáné kertben Jézus mondott el, és amit Isten feljegyzett a számunkra. Pontosan az az imádság, amikor Jézus arra kéri az atyát, hogy ha lehetséges, akkor múljon el tőlem ez a pohár. A haragnak, az ítéletnek a pohara had múljon el. És egy éjszakán keresztül imádkozott. Nem tíz percig, nem kétszer-tíz percig, nem egy óráig, hanem egy egész éjszakán keresztül. És a lelkében ott volt a háborúság, és kérte az atyát, hogy múljon el tőle ez a pohár, hogyha lehet. Hogyha lehet, kérte, hogy nem menjek a keresztre. De utána azt mondta, hogy mindazonáltal legyen meg a te akaraton. Hát Jézusnak ott volt a szívében az, hogy ő nem akar a keresztfára menni, hogyha lehet másképp is csinálni. Nem volt kötelező számára, hogy oda menjen, szeretetből tette ezt, irántunk érzett szeretetből, de azért, mert az atya akarata volt ez. És nagyon fontos, hogy meglássuk, hogy Jézus ott nem a saját tervében, nem a saját vágyaiban bízott, nem a saját meggyőződését követte vakon, nem a hitében volt a hite, hanem magában, az atyában, az atyában bízott, Istenben bízott. Azt mondta, hogy mindazonáltal legyen meg a te akaratod, a te akaratodba bízok, ezt mondta Jézus. És úgy gondolom, hogy fontos, hogy megértsük azt, hogy Istenben bízni, hitlépésekben járni. Pontosan ezt jelenti, hogy minden egyes pillanatban, amikor lépek előre, vagy haladok előre, Istenre figyelve, kérem az urat, hogy munkálkodjon, cselekedjen, de nem a saját elképzeléseimben, nem a saját meggyőződésemben, nem a saját hitemben bízva, hanem Istenben bízva. És ez az igazi hit, amikor valaki ki tudja azt őszinte szívvel mondani, hogy mindazonáltal legyen meg a te akaratod, Uram. Ez az igazi hit, hogy bízok Istenben, hogy ő a legjobbat akarja adni számomra, hogy ő a legtökéletesebbet készítette el számomra, és gazdagság fel akar vezetni bennünket, Engemet, a szellemi jólétben, az ő ígéreteiben akar megtartani minket. Itt, ahogy láttuk Józsuének a hitlépését, a papok hitlépését, a nép hitlépését, mindennek az lett az eredménye, hogy így Istenben bízva, Istent követve végre átjutottak a folyón, amire már hosszú idők óta készültek, hiszen Isten akarata volt, hogy nekik adja a földet, de a hitetlenségük miatt mindez idáig nem jutottak be az azt fogjuk látni a következő történetekből, hogy Isten bevetett bizalmukat, csak még inkább meg kellett, hogy erősítsék. Továbbra is ugyanúgy Istenre kellett figyelniük minden egyes lépésben. Abban a pillanatban, amikor picit is elbízták magukat, picit is nem Istenre figyeltek, abban a pillanatban vereséggel tértek vissza a táborukba, Gilgában, Isten meg akarta Izraelnek tanítani, és úgy hiszem nekünk is, hogy minden egyes pillanatban bízunk ő benne. És sose gondoljuk azt, hogy most már tudjuk egyedül, hogy most már tudjuk, hogy mi lesz a következő hitlépés kikövetkeztetve az előzőekből. Istennek az útjai nem a mi utaink. Istennek a gondolkozása sokkal fölötte van a mi gondolkodásunknak, a mi logikánknak, a, a mi értelmünknek egy sokkal hatalmasabb, sokkal nagyobb és butaság az előző hitlési kikövetkeztetni azt, hogy Isten merre akar vinni. Mert hogyha azokból következtetem ki, és nem figyelek Istenbe, akkor már is megszakadt a hitben való járásnak a lényege az, hogy Krisztusra figyelve vele együtt járva megyek arra, amerre ő megy. Ő visz engem, ahogyan bízok ő bennem. Láttuk azt, hogy így hitben áttért Izrael, és láttuk azt, hogy tizenkét követ felállított Józsué emlékül, Isten rendelése szerint. És később ezt a helyet, ahova a köveket felállították, elnevezték Betabarának, és ezt a, ez a Betabara szó szerint azt jelenti, hogy az átkelés háza, vagy az átkelés helye. És ez volt az a hely Betabara, ami emlék volt Izrael számára. Látjuk azt, hogy hogy emlék volt az izraeliek számára, nem csak az övék, ő számukra, hanem a fiaik számára, az összes következendő nemzedék számára, hogy Isten milyen hatalmas csodát tett. De nem csak erre emlékeztette az izraelieket ez a tizenkét kő, hanem nagyon sok másra is. Emlékeztette őket arra, hogy itt, amikor átkeltek a Jordánon, volt bizalmuk Istenbe, bíztak Istenbe. Ez egy olyan, olyan alkalomra emlékeztett őket, amikor hitben jártak, amikor mertek Istenbe bízva előre menni, az ő vezetése szerint előre haladni. Isten akaratát teljesítve. Ezek a kövek nem csak Isten csodájára emlékeztették őket, hanem arra is, hogy mertek Istenbe bízni. Aki így cselekedte a csodákat, és mertek előrelépni az ő tervében. Úgy hiszem, hogy ez a 12 kő emlékeztette őket Istennek a ö, tervére izrael kapcsolatosan, hiszen ez a 12 kő, mint tudjuk, a, a egységet is ugyanúgy jelképezte, hiszen a 12 törzsben mindenkinek követ kellett odaraknia, még azoknak a törzseknek is, akik a Jordán-Eme oldalán maradtak. Erre az emgedelmességre, hogyha gondolunk, hogy Isten milyen hatalmasan munkálkodott Izraelben, még mielőtt Izrael előtt és Izraelen keresztül munkálkodhatott volna. Nagyon nagy dolog felismernünk azt, hogy amikor keresztelő János jött és elkezdte a népet keresztelni, akkor a Jordánban keresztelt a népet, és ugyanerre a helyre hozta ki őket. Hogyha ö, később... Szeretnétek ezen elmérkedni, javaslom, tegyétek. A János 1.28-ban olvashatjátok azt, hogy Keresztelő János itt Betabarában keresztelte a népet azon a helyen, ahol századokkal korábban Izrael átvonult a Jordánon. És a Lukács 3-ból is megnézhetitek azokat a részeket, amiket János prédikált a farizeusoknak, meg az ellene forduló vallásos tömegnek, és megnézhetitek a tömegfele való üzenetét is. Hogyha emlékeztek, Jánosnak a fő üzenete az volt az izraelieknek akkor, hogy újuljanak meg, hogy térjenek vissza Istenhez, hogy radikálisan forduljanak el a bűneikből, és ismerjék el nyilvánosan azt, hogy mennyire szükségük van Istenre, és merjenek bízni ismét Istenben, Jánosnak a szolgálata egy ilyen előfutás szolgálat volt, de az egész nemzet megújulását célozta. Izrael népét meg akarta újítani Isten Jánoson keresztül. És hívta őket, hogy gyertek, merüljetek be a Jordánba, itt, ahol átkeltek az őseink. Ott voltak a kövek, és emlékeztek rá, hogy igen, akkor egész Izrael mert Istenbe bízni, mert az ő szava szerint, az ő akarata szerint járni, és e szerint hitben kilépett, előrement, és hatalmas csodát tett Isten. És lehet, hogy pont ezek voltak azok a kövek, amikre János mutatott, amikor azt mondta a farizeusoknak, hogy Ábrahám fiainak nevezitek magatokat, Isten ezekből a kövekből is képes lenne fiakat támasztani, fiakat támasztani magának. Lehet, hogy erről tizenkét kőre mutatott, hogy emlékeztek? Emlékeztek, hogy Istenbe bíztatok valamikor, nem a vallásosságotokban, nem a megszokásaitokban, a terveitekben? Emlékeztek arra, amikor még valamikor Izrael együtt járt Istennel, amikor vele együtt ment, és minden pillanatban ráfigyeltek, akármennyire is emberi értelem ellen volt az, amire hívott el. És meg fogjuk látni azt most, ahogy Józsuéban tovább haladunk, hogy Isten milyen nehéz dolgokra hívja Izraelt. Milyen nehéz dolgokra hívja Józsuét. Nagyon sok olyan dolgot kér Józsuétól, a néptől, ami úgy tűnik, mintha a törvényben elrendeltekkel ellentétes lenne. Nagyon sok... Ö, kérése Istennek sokszerűen érte az egész népet. Szerintem már maga az átkelés is sokkolta a népet. Miért pont ilyenkor, amikor a Jordán így meg van dagadva? Miért nem lehet akkor, amikor kevesebb víz van benne? Vagy Miért pont itt Jerikónál? Hát máshol is lehetne. Jerikó a legerősebb, leginkább megerősített kananeus város. Miért pont itt? Miért nem lehetett egy kis jelentéktelen falunál átkelni? Miért nem lehetett először bevenni Kánaánnak a többi részét? És ha Jerikó kimarad, kimarad. Miért pont ott? És innentől kezdve csak azt fogjuk látni, hogy Istennek az utai ugyanúgy, mások, mint az emberi logikának az útja. Az ő terv az teljesen más, mint a mi tervünk. És amikor János ott állt és prédikált, prédikálta az új korszakot, az örömhírre mutatott radikális Istenhez való visszatérést prédikált, akkor ezekre gondolt, hogy emlékeztek, volt idő, amikor Izrael bízott Istenbe. Emlékeztek? mertek benne bízni, és azt szerint járni, és előre lépni. Ez az emlékeztető volt ott a számukra, és ez az emlékeztető nem csak arra volt jó, hogy, hogy emlékezzenek a múltra, hanem előretekintés is volt számukra. Ahogyan ezek a kövek, ugye, ahogyan ezeket a köveket felállították, és újból meg újból visszatértek minden csata után az izraeliek a táborhelyre, ezeket a köveket látva emlékeztek arra, hogy Isten milyen hatalmas. Emlékeztek arra, hogy Isten előttük jár, és ő győzi le az ellenséget, ő győzi le a lehetetlen akadályokat, lehetetlen nehézségeken ő tör utat. A jövőbe való tekintést is jelentette ez az emlékezés. Amit nagyon fontos megértenünk és meglátnunk, hogy, hogy amikor Izrael elkezdett bízni Istenbe végre, és elkezdték követni hitben őt, Isten ment előttük, és ahogyan ment, Izrael, ment utána Izrael, nehézségekbe ütköztek, emberi, emberi lehetetlenségekbe akadtak, hatalmas ellenségekkel találták magukat szembe. Pontosan a közben, miközben Istent követve, Istenre tekintve hitben járta. És ezt, egy, ezt azért nagyon fontos elrejtenünk a szívünkbe, mert legtöbbször az emberi gondolkodás szerint ez, ez a két dolog ellentétes számunkra. Azt gondolnánk, hogy a, hogy a hitben való élet, Isten szent lelkében való bőséges élet, ígéretekben való bővölködés, nem egyeztethető össze a lehetetlenségekkel, az akadályokkal, a nehézségekkel, a hatalmas ellenségekkel. Pedig azt fogjuk látni Józsói könyvében, hogy nem, hogy összeegyeztethető, hanem ha volt valamikor lehetetlen, meg volt valamikor nehézség, meg ellenség az életükbe, akkor most sokkal inkább van, és fogjuk látni azt, hogy hogyan fogják ezeket egymás után átvenni. Isten hogyan fog győzelmet aratni, és hogyan fogja a győzelmet a kezükbe adni. Isten előttük járt, hogyha emlékeztek, egészen amíg Gilgálig mentek, és ott letették a ládát, és ott helyezték, ott állították fel a táborukat. És érdekes az, hogy Isten már Egyiptomból, amikor kimentette őket, megpróbálta tanítani nekik azt, hogy én előttetek járok, én vagyok az, aki harcolok, helyettetek, én vagyok az, aki értetek, harcolok. És azzal, hogy Isten előttünk megy, és azzal, hogy mi vele járunk, azt a védettséget is kapjuk, hogy maga Isten lesz az, aki az ellenségeinket legyőzi, aki az ellenségeink fel győzelmet ad nekünk. Ő lesz az, aki a lehetetlenségeken átvíz bennünket, Mégis nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy az ellenségeink nagyobbak és hatalmasabbak, akár Istennél is, meg akár annál a, annál a tervnél, amit Isten eltervezett a mi számunkra. Amikor felállították ezeket a köveket, Józsué azt mondta, hogy ennek a célja nem csak Izrael számára, nem csak Izrael célozza ezek a ez az emlék, hanem a körülötte való népeket is. Ha a négyes fejezet utolsó versét olvassuk, azt látjuk, hogy a célja az is volt, hogy megismerje a Földnek minden népe az Úrnak kezét, hogy bizony erős az, és hogy féljétek az Urat, a Ti isteneteket minden időben. Ennek az emléknek az is a célja volt, hogy az emberek szívében, más népek szívébe félelmet hozzon, hogy másokat is meggyőzzön arról, hogy Isten keze milyen hatalmas. És bizonyos az ötös fejezet egyes versében azt látjuk, hogy lett pedig, hogy amikor meghallották az emoreusok minden királyai, akik a Jordánon túl laktak napnyugat felé, és a kananeusok minden királyai, akik a tenger mellett laktak, hogy kiszárította az úr a Jordánnak vizét az Izrael fiai előtt, amíg átaljöttünk, Megolvatt az ő szívük, és nem volt többé bátorság bennük Izrael fiai miatt. Amikor Isten csodáját látták a Kananeus királyok, akkor bizony olyan félelem szállta meg, meg a szívüket, hogy azt írja, hogy elolvadt a szívük. Rettektek, féltek Istentől. Féltek az izraeliektől, akiknek ilyen hatalmas Istenük van. Itt azt látjuk, hogy akkor, amikor Izrael hitben járt, Istenben bízva járt, nem a körülményekre nézett, nem a nehézségekre, a lehetetlenségekre tekintett, nem a múltbeli bukásokra, hanem Istenre és Istenbe bízott, akkor az ellenség szívét félelem szállta meg. És ez ugyanígy van a keresztény életünkben is. Hogy akkor, amikor hitben járunk, amikor Istenben bízva haladunk előre, és tesszük az ő akaratát, és nem a körülményekre nézünk, nem az érzéseinkre figyelünk, hanem Istenre nézünk, és ő benne bízunk, nem a saját tervünkbe, nem a saját akaratunkba, hanem ő benne, akkor az ellenség szívébe félelem lesz. A sátán nem nagyon örül annak, amikor egy keresztény azt mondja, hogy na jó, elég volt idáig, idáig nem bíztam Istenbe, bíztam minden másba, de most már azt mondom, hogy oda szánom magamat, és azt mondom, hogy, hogy fogok Istenbe bízni, ő benne, az ő akaratában, az ő szavában, és az szerint fogok járni. Amikor ezt mondja egy keresztény, akkor ennek egyáltalán nem örül az ellenség. Az ellenség eléggé békén hagyja azt a keresztényt, aki nem akar Istenbe figyelni, aki nem az ő akaratát akarja cselekedni. Mert elég jól le tudja blokkolni a saját dolgaival, és teljesen el tudja szigetelni, és egy olyan keresztényét tudja tenni, aki nem hatékony eszköz Isten kezében. A sátánnak nagyon nagy veszélyt jelent az, amikor valaki azt mondja, hogy én bízni fogok Istenbe, és az ő szava és akarata szerint fogok járni, és fogok haladni, és meg fogom tenni mindezt, amit, amiről Isten meggyőz, amit Isten elmond nekem. Mert tudja, hogy az ilyen keresztény az veszélyes az ő számára, veszélyes a sátán uralmának. Tudja jól, hogyha így valaki hitben jár, akkor Istennek a, az országát, a jó hírét fogja terjeszteni, és jó illatként fog mindenfele járni. Tudja azt, hogy olyan keresztényeket, akik, akiket a sátán lebénított, azokat bátorítani tud, ki tud hozni abból az elbátortalan adásból, amiben a sátán szép lassan, fokozatosan um, elkülönítette, vagy megkötözte, vagy félretolta. Tudja azt, hogy ezeket a keresztényeket aktív, hatékony keresztényekké teheti, ahogyan Istenhez vezeti őket. Tudja azt, hogy a sátán uralmából sokakat kihozhat, ahogyan Jézushoz vezeti az embereket maga körül. Ahogyan rámutat arra, hogy, hogy Isten meg tudja szabadítani őket is, mert az ő bűneikért is meghalt a keresztem. A sátán tudja, hogy ha valaki hitben jár, Istenbe bízva jár, és radikálisan hozzáfordul, és odaszállja magát neki, az veszélyt jelent az ellenség számára, veszélyt jelent az ő számára. Érdekes, hogy pont ahogy hétfőn elkezdtük az apostolok cselekedetét az angol istentiszteleteken. Isten nagyon sokat tanított nekem abból, hogy háromféle keresztény létezik, már nem az, hogy kategóriákba kellene pakolni az embereket, de vannak, akik csak úgy kíváncsian követik Istent, vannak olyanok, akik meg vannak győződve az ő létéről, az ő munkájáról, arról, hogy ő kicsoda, miről szól a megváltás, meg vannak olyanok is, akik oda szánják magukat. És tényleg ezt látjuk Jézus életéből és a korai egyházból is. Azt látjuk, hogy sokan vannak, akik nagyon kíváncsiak, akik nagyon kíváncsiak voltak. Isten munkájára. Kíváncsiak voltak Jézus csodáira, Jézus tanítására. Nagyon sokan voltak, akik meg voltak győződve az ő valóságáról. Sőt, sokan voltak, akik meg voltak győződve a feltámadásáról is. Emlékeztek, hogy milyen sokaknak jelent meg Jézus a halála után rengetegen meg voltak győződve, de nem voltak, nem voltak olyan túlsokan odaszántak. A a több ezer emberből, a több száz emberből nem volt túl sok, aki odaszánta volna magát arra, hogy Istenbe bízva, az ő akarata szerint járva, az ő szava szerint haladjanak előre. Az ellenség retteg azoktól az emberektől, akik odaszánják magukat Istennek, és akik úgy döntenek, hogy hitben fognak előre járni. Nekünk keresztényeknek nagyon fontos, Felismernünk azt, hogy Krisztus miatt van ez a győzelem az életünkben. Krisztus miatt van ez a rettegés az ellenség szívében. Maga az ellenség tőlem nem ijed meg, mert elég hatalmas, elég nagy ereje van. Attól ijed meg, hogyha Istennek oda szánom magamat, és azt mondom, hogy bele fogok menni, amerre ő megy. Mert ha már Istennel vagyok, akkor akár hogyan is próbálkozik ellenem lenni, nem lesz eredményes. Azon szoktam gondolkozni néha, hogy az ellenség mennyire ismeri azt az igeverset, hogy ha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. A sátán ezt nagyon jól tudja. Ha Isten velünk, akkor senki se lehet ellenünk, akkor még ő sem tud bennünket tönkretenni, szétszedni, ha vele vagyunk. És milyen szomorú az, hogy keresztényekként hányszor elfelejtjük ezt az igazságot, hogy ha ő vele vagyunk, akkor senki se lehet ellenünk, még maga a sátán sem. És látod, ő mindent megtesz, az ellenség mindent megtesz, hogy becsapjon és, és a hazugságaival eltávolítson Isten ígéreteitől. Nem csak azt kell látnunk, hogy Isten hatalmasabb minden ellenségünknél, hanem azt is, hogy ő már legyőzött minden ellenségünkkel. Hogyha a Kolossé 2-höz oda lapozunk, lapozzunk oda a Kolossé 215 höz ott olvassuk, hogy Krisztus hogyan győzhet le már minden ellenségünket. A 13-as verstől olvassuk, Kolossé 2-13 és titeket, akik halottak voltatok a bűnökben és a ti testeteknek körülmet életlenségében, megelevenített együtt ővele, megbocsájtva minden bűnötöket, azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból. Oda szegezte azt a keresztvára, lefegyverezve a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vett rajtuk abban. Senki titeket azért meg ne ítéljen. Ott van ez a hatalmas igazság, amit Krisztus megtett értünk a kereszten. Azt mondja, hogy az ellenünk szóló kézírást, az ellenünk szóló vádiratot odaszegezte a kereszthez azért, hogy mehessünk Istenhez. És miközben ő a keresztem volt, nem csak a vádiratot szerél szegezte oda, hanem legyőzött minden. Legyőzte az összes fejedelemséget, hatalmasságot. A sátánt, minden démonikus erőt, ott a keresztván diadalt vett rajtuk. Vagy ott van a Róma 7 utolsó versei, hogy Krisztus az, aki diadalmaskodott a halál felett. Krisztus az, aki diadalmat aratott az ellenségünk, a sátán és minden ereje felett. Ő az, aki győzelmet adott. Ő az, aki megszerezte ezt a győzelmet. És lapozunk még oda a római levélhez, a római levél 8-as fejezetéhez, ami úgy hogy megértsünk, hiszen a hitben való járásunknak az alapját képezi azt, hogy hogyan tudunk győzelemben járni. Ott a Róma 8.37-ben ezt olvassuk. Hogy, de mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mindezekben mi van előtte? Azt mondja, hogy van a kárhoztatás, ugye, ez, így az ellenség így el akar szakasztani bennünket Krisztus szerelmétől, meg úgy mindenféle dolgokkal jön, hogy elszakítson bennünket. Minden hazugsággal jön, és ez suttogja a fülünkbe, mert az a vágy, hogy el akar szak, szakítani minket Krisztustól. Azt mondja, hogy, hogy a nyomorúság által, vagy szorongattatás által, vagy gyűldözés, éjség, mezítelenség, veszedelem, vagy fegyver, mindezek a dolgok arra mennek ki, hogy elszakítsanak minket Krisztusnak a szerelmétől. Ezek mind-mind eszközök a sátán kezében. Megpróbál minket távol tartani Isten ígéreteitől, és az ő hazugságaiban akar bennünket tartani hogy félelem legyen a szívünkben. Hogy rettegjünk, hogy ne bízzunk Istenbe, hogy el ne higgyük azt, amit itt mond közvetlen előtte, hogy ha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. A sátánnak ez nagyon fontos, hogy elérje, hogy e ezt ne higgyük, hogy az ő hazugságaiba bízzunk, hogy elszakítson minket Istentől, az ő ígéretétől. De azt mondja a 37-es vers, hogy de mindezekben felettébb diadalmaskodunk. Mindezekben a, a kárhoztatásokban, a szorongattatásban, a nyomorgásban, az ésségben, az üldözésben, a szegénységben, veszedelemben, harcban, bármi legyen az, mindezek felett, mindezek felett mi diadalmaskodunk. És azt írja itt Pál, hogy, hogy mindezek felett több mint győztesekként tudunk megállni Krisztusban, Krisztus által ezek felett több, mint győztesek tudunk lenni. Azért, mert Krisztus már legyőzte az ellenséget. Ő sokkal hatalmasabb, mint az ellenségünk, de nem csak sokkal hatalmasabb, hanem már le is győzte. És éppen ezért azt mondja, hogy Krisztus által mi ezek felett győztesen tudunk megállni. Azáltal, aki szeretett minket. Hát, amikor ezek a dolgok elővesznek bennünket, és amikor... Oda szálljuk magunkat arra, hogy egy szentlélekkel teljes életet éljünk. Istenben való hittel, benne való bizalommal járjunk, akkor az ellenség megpróbál önkretenni minket, fog támadni, és el akar szakítani minket, és nem akarja, hogy Istenben győztesen meg tudjunk állni. És ott van az a kárhoztatás is, hogy csak akkor lehetsz győztes Istenben, hogy te maga, ha te magadat azzá teszed. Magadat sohasem fogod tudni győztessé tenni. Vedd észre azt, hogy Isten az, aki győztessé tesz minket. Azt mondja, hogy azáltal tudunk megállni, aki minket szeretett. Isten mennyire szeretett minket? Annyira, hogy meghalt értünk a kereszten. testélet és meghalt értünk a kereszten. Bármikor jöhetünk hozzá bármilyen bűnünkben, ha elbukunk is ezekben a, ezekben a ez kísértésekben, nehézségekben, amiket az sátán hord ránk. Hogyha el is bukunk az ő hazugságaiban, hogyha félre is visz minket, akkor is jöhetünk vissza hozzá, aki szeret minket, és ő általa lehet győzelmünk. Megértve azt, hogy... Ő értünk halt meg a kereszten, és amikor meghalt, minden ellenséges erőt lefegyverzett, győzött felette, és így győzelembe meg tudunk állni mindezek felett. Nem kell, hogy az, nem kell, hogy a hazugságatjára hallgassunk, nem kell, hogy az ő hazugságaiban éljünk. Nagyon sokáig, nagyon sokan sokáig az, az ellenség hazugságaiban élnek. Én magam is volt időszak, amikor az ő, az ő hazugságaira hallgattam, és a hazugságai miatt nem akartam bízni Istenbe, nem mertem bízni Istenbe. Mert végső soron, ha összesíteni akarjuk, hogy mit akar az ellenség elérni mindennel, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy, hogy félelmet hozzon a szívünkbe. Ez a célja, hogy féljünk a szívünkbe, hogy ne hogy ne bízzunk Istenbe. Mert ha félünk, akkor nem merünk bízni Istenbe. Nem merünk bízni az ő hatalmában, az ő tervében, az ő akaratában, és nem megyünk tovább. És hányszor történik meg az keresztények életében, az én életemben is há hányszor történt meg, hogy hitben elindulok valamerre, tudom, hogy Isten arra vezet, kilépek bátran, bízva benne. Jön az ellenség oda, tesz egy olyan jordán, hömpölygő jordánt, amin nem lehet átkelni, megijedek, és akkor, hó, hagyjuk az egészet, biztos rosszul értettem, rosszul hallottam, biztos az igét nem nagyon értem, ez Isten akarata, ezt írja, igen, ez Isten akarata, de én e szerint most nem tudok járni, mert félek. És megpróbál visszatartani minket, visszadobni minket attól a munkától, amit Isten végez, amire Isten víz bennünket, és nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Az ellenség, hogyha félelmet tud a szívünkbe rakni, és el tudja érni, hogy rettegjünk, akármi által, akár kárhoztatás, nyomorúság, szegénység, harcok, akármin keresztül. Ha el tudja érni, akkor tudja, hogy nem fogunk bízni Istenbe. És tudja, hogy nem fogunk bízni abban, aki szeret minket, aki képes bennünket több mint győztesekké tenni ezek fölött a dolgok felett, és képes minket olyanokká tenni, akik azt mondják, hogy igen, igen, igaz, amit a sátán mond, igen, tudom, hogy megpróbál tönkretenni, de én akkor is bízok Istenben. Én akkor is bízok az ő szavában, és akkor is hitben fogok előrejárni, és nem látás szerint, és nem fogok megijedni, a nehézségektől, a lehetetlenségektől, és nem fogok megijedni az ellenségektől, mert én, ha Istennel járok, akkor Istennek kell ezeken átvinni engem. Emlékeztek, hogy, hogy mennyire ö, fontos volt ez, hogy megértsük, hogy Jézus az út, hogy nem, Isten nem akarta megmutatni az utat az izraeliáknek, hogy na itt az út, ezen menjetek, hanem azt mondta, hogy én vagyok az út, engem kell követni. Én elviszlek oda, hova akarlak, de én vagyok az út, engem kell követni. És Jézus is hasonlóképpen azt mondja, hogy én vagyok az út, ragaszkodjál hozzám, és hogyha kapaszkodsz belém, én elviszlek oda, hova el akarlak vinni. Nem kell neked tudni, merre megy ez az út, úgyse tudod megjegyezni, úgyse tudod megérteni, úgy is félni fogsz, hogyha elmondom, hogy milyen ez az út, ragaszkodjál csak hozzám. És látod, hogyha Krisztushoz ragaszkodva megyünk, hogyha tényleg hiszük, hogy ő az út, és benne bízva arra megyünk, amerre ő megy, akkor a nehézségeken ő fog átvinni. Az én ellenségeim már nem csak az én ellenségeim lesznek, hanem az ő ellenségei is, akiket ő már rég legyőzött a keresztván, akik fölött olyan hatalommal rendelkezik, hogy szavától esnek össze. És hogyha ezt a győztes helyzetünket a azt a helyzetünket, hogy ott vagyunk, Isten ölébe, aki szeret minket. Ha ezt megértjük, akkor tudjuk, hogy akár mivel is próbál az ellenség félelmet hozni a szívünkbe, nem, nem valós munkáról beszél, nem a valóságot suttogja a fülünkbe, hanem az mind hazugság, mert bízhatunk Istenbe, mert ő szeretett minket, bizonyítékát adta, és bízhatunk abba, hogy úgy, ahogy a múltba legyőzte a lehetetlenségeket és az ellenségeket, ugyanúgy a jövőben is le fogja győzni a lehetetlenségeket is és a, az ellenségeket is. És lehetséges hitben járni. Nem kell mindig a körülményekre figyelni, nem kell mindig a világra figyelni, nem kell az ellenségre figyelni, nem kell saját magunkra figyelni, nem kell a szívünk hazugságait meghallgatni, hanem ezek helyett járhatsz, Istenbe bízva. Az egy Jánosban, János ír arról a kettes fejezetben, hogy, hogy három dolog van az, ami, ami Istennel ellentétben áll, Isten munkájával ellentétes, az egyik az a világ. A másik az saját magunk vagyunk, a harmadik pedig az ördög, maga, a gonosz. Ezekre egyikre se kell hallgatni. Lehet úgy élni, hogy nem ezekre hallgatunk, hanem Istenbe bízunk és hiszünk benne. És benne való bizalommal megyünk arra, merre ő visz, az ő akarata szerint, az ő szíve szerint. És ha így járunk, akkor a félelem nem a mi szívünkben lesz, hanem az ellenség szívében. Hát tudjátok képzelni Mit érezhettek a kananeusok? Emlékeztek, amikor Ráhábhoz elment a két kém, és kikémlelték, hogy mi a helyzet, és Ráháb is azt mondta, hogy úgy rettek már mindenki tőlletek hogy meg sem mernek De most, hogy a Jordánon ez a több mint két millió, majd három millió, vagy ki tudja, még több ember átkelt, és most már ott vannak a kananeusoknak a földjén, mekkora félelem szállta meg az ottani emberek szívét. És itt olvasunk azokról a kananeus királyokról is, akik a tenger mellett lakoztak. Ezek nem mások, mint a filiszteusok. A filiszteusok rettegtek Izraeltől, amikor átkeltek a Jordánon. És milyen szomorú az, hogy, hogy eljött Izrael életében az az idő, amikor Izrael rettegett a filiszteusoktól. Ahogy ezen gondolkoztam, az egy el 17 jutott eszembe, amikor a filiszteusok felsorakoztak az izraeliekkel lévő hegytetőn, és jött Góliát vitogtatva az erejét, és mondta, hogy na álljon ki valaki, és próbálta rávenni, rávenni Izrael, hogy na küldjön egy embert, és az győz, aki, aki győz, azért legyen egy egész győzelem. Én nem is tudom, hogy Izrael miért hallgatta meg egyáltalán ezt a filiszteust és azt olvassuk, hogy megrettent az egész népnek a szíve. És ez az, ami, ami eszembe jutott, és, és Isten ezen keresztül akar tanítani engem, hogy, hogy itt a kananeusok, a filiszteusok rettegnek Izraeltől, mert Istenbe bízva, Isten akarata szerint járnak, amott meg az izraeliek rettegnek és félnek a filiszteusoktól, mert nem Istenbe bízva, nem Istenre figyelve, nem Isten akarata szerint járnak. És emlékeztek, Dávid volt az, aki, aki jól látta, a hit szemeivel látta az egész csatát, és azt mondta, hogy, hogy itt most nem arról van szó, hogy mi vagyunk, meg mi milyen erősek vagyunk, hát a seregek, ura, itt van velünk. Itt vannak azok a seregek, angyali seregek, Istennek minden hatalma és ereje velünk, ami, az, ami a filiszteusokkal nincs ott, és egymaga ment Istennel a harcba. És ez teljesen nyilvánvaló a történetből, hogy az izraelieknek eszükbe se jutott, hogy ők, ők Isten emberei, eszükbe se jutott, hogy Isten velük van, eszükbe se jutott bízni Istenbe. És mennyire fontos, hogy emlékezzünk a szívünkbe arra, hogy, hogy Isten velünk van fontos az, hogy folyamatosan mindig ráfigyelve, benne bízva járjunk. Mert ahogy Izrael történetében eljöttek ezek a pillanatok, hogy meggyengült a bizalmuk Istenbe, annyira, hogy félelem szálltam meg a szívüket, és annyira, hogy nem merték csinálni azt, amit Isten mond. Ugyanígy a mi életünkben is a sátán a hazugságaival hozhat akadályokat, gátakat, és beépíthet minket mindenféle hazugságok mögé. És nem kell, hogy az életünket az ő hazugságainak szenteljük, hanem azt kell, hogy Istenbe bízva tudjunk előre haladni. Itt most Izrael hitt és bízott Istenbe, és félelem volt az ellenség szívében. Emberi gondolkodás szerint a legtökéletesebb pillanat arra, hogy támadjanak. Hát fél az ellenség, rettegnek, ez az ilyenkor érdemes támadni. De Istennek más terve volt. Kettes versben azt olvassuk, hogy ez időben mondta az úr Józsuénak, hogy csinálj magadnak kőkéseket, és másodszor is metélt körül az Izrael fiait. Micsoda? Tehát nem arról volt szó, hogy harcban megyünk, nem arról volt szó, hogy bevesszük itt Kánaánt, áthoztál minket hatalmasan. Tökéletes időzítés, Uram, hogy most itt vagyunk, fél, mindenki tőlünk retteg. Most kell bevenni Jerikót, hogyha már ehhez a városhoz hoztál minket, nem egy kis faluhoz. Most kell menni, most kell harcolni. De Isten azt mondja, hogy nem, nem, nem, nem, előbb metéljük körül a férfiakat. El tudom képzelni, hogy hogy le voltak döbbenve az izraeliek. El tudom képzelni Józsuét, amikor ezt Isten megmondta Józsuénak. El tudom képzelni, hogy gondolkozott azon, hogy te jó ez, hogy fogom megmondani a vezetőimnek? Hogy fogom ezt elmagyarázni? Már azt is elég nehéz volt elmondani, hogy a Jordánom most kell átmenni, amikor így teli van. Azt is elég nehéz volt elmondani, hogy itt fogjuk három napig nézni, hogy hogy hömpölyög a Jordán, míg be nem látjuk, hogy teljesen képtelenség átkelni rajta hogy fogom ezt megmondani nekik? Várják azt, hogy na, hogy fogjuk bevenni? Biztos Józsué, már nagyon jó terved van, kémeket küldtél, te magad jártál itt, mondjad, mi lesz a terv, hogyan megyünk, hogyan indulunk tovább. És akkor azt mondja, hogy hát, körül kell metélni minden férfit. Hát tudom képzelni Józsuét, hogy hogyan érzett a szívébe, amikor tudta, hogy Istennek ez az akarata, mert megmondta Isten neki. És el tudom képzelni azt, hogy hogyan érezte, hogy mennyire izgult, mi lehetett a szívébe, hogy neki ezt mind a vezetőinek el kell mondania. El kell mondania az egész népnek, hogy mit kell csinálni. És azt látjuk a hármas versben, hogy csinált Józsué magának kőkéseket, és körülmet érte Izrael fiait a körülmetéletlenség életlenség halmán. Az ok pedig, amiért körülmet érte őket Józsué, ez. Figyeljetek, elmondja az okot, Isten! Mindaz a nép, amely kijött Egyiptomból, a férfiak, a hadakozó emberek mindnyájan meghaltak a pusztában útközben, amíg kijöttek Egyiptomból. Mert körül volt ugyan metélve mindaz a nép, amely kijött, de azt a népet, amely a pusztában született útközben, amíg jöttek Egyiptomból, nem metélték körül. Mert 40 esztendeig jártak Izrael fiai a pusztában, mi alatt elemésztett, Mielőtt mi alatt a hazakozó férfiaknak egész népessége, akik Egyiptomból kijöttek, mivel, hogy nem hallgattak az Úr szavára, akikne, akinek megesküdött az Úr, hogy nem, látja, nem láthatja meg velük a földet, amely felől megesküdött az Úr az ő atyáiknak, hogy nekük adja, nekik adja azt, és a teljel és mézzel folyó földet. Fiaikat állította azért helyükbe, ezeket metélte körül Józsué, hogy körülmetéletlenek voltak, mert körülmetéletlenek voltak, mivel hogy nem metélték körül őket az útban. Miután pedig mind az egész nép körülmetéltetett, vesztegek voltak az ő helyük a táborban, míg nem meggyógyultak. Hát ez az oka, miért körülmetéltem Józsu olyan népet, amiért Isten azt akarta, hogy körülmetélje az egész népet. 40 év alatt a pusztaságba senkit sem metéltek körül, az új nemzedék ott született, a pusztai bolyongás, a pusztai vándorlás során, és az atyák engedetlensége miatt egy fiút sem metéltek körül, és ugye az előző nemzedék, akik már körül voltak metélve, azok meghaltak útközben, hiszen ők nem mehettek be az ígéret földjére. Ez az új nemzedék, akik bementek, viszont nem voltak körülmetélve a korábbi engedetlenség miatt. És Isten azt mondta, hogy hát akkor esünk ezen túl, és tegyük meg, legyenek körülmetélve. Minden bizonnyal sok kérdés merült fel az izraelieknek a koponyáiban. Minden az égvilágon minden egyes had, hadakozásra képes férfit körül kellett metélni. Ez azt jelentette. 40 éves korig mindenkit körül kellett metélni. Ez azt jelentette, hogy Izrael teljesen sérülékeny maradt, teljesen lebénított maradt, mindaddig az ideig, amíg a körülmetélésből fel nem gyógyultak a férfiak. Ez annyira ellentmond minden emberi gondolkodásnak, mi az, hogy mi, mi az, hogy nem megyünk most harcolni, mikor, mikor annyira, annyira minden egybevág? Fél az ellenség, mi sokan itt vagyunk, átjöttünk, mehetünk, mindenki harcra kész, felbuzdulva Isten nagy munkáján. Miért nem most? Aztán következő kérdés az, hogy hát ez nem jó ötlet, ellenséges területen vagyunk. Az összes férvid körülmetéltük, mindenki fájdalomba van, képtelenek a harcra, képtelenek bármit csinálni. Megtámadhat az ellenség, tönkre verhet minket. Emlékeztek, a egy egymózásban olvasunk arról, hogy Lévi meg Simeon hogyan írtottak ki egy egész várost, minden egyes lakóját, ketten, rávették őket, hogy metélkedjenek körül, és a majd szövetséget kötnek velük. Hát a csel az az volt, hogy nem szövetséget akartak kötni velük, hanem meg akarták ölni őket. Ketten le tudták gyilkolni az egész várost, amíg a férfiak har harmadnapos fájdalomba voltak. Ilyen helyzetben a kananeusok akár vissza is adhatták volna ezt a atrocitást az izraelieknek. Ott voltak teljesen kiszolgáltatottan, Istenbe bízva mégis megcselekedték, mégis megtették ezt a kérést, ez a cselekedet, tudjátok, fontos volt nagyon Isten számára, hiszen minden fiúgyármeket 8. napon körül kellett metélni, és ez volt a jele annak, hogy valaki Izrael népéhez tartozott. Én sokat gondolkoztam, hogy ez miért volt jár, hiszen nem nagyon látta senki sem, hogy ki van körülmetélve, meg ki nem. És biztos, hogy elég értelmetlennek tűn minden Izraelinek, hogy mi az, hogy tehát mondjuk, miért ez a jel, miért nem az, hogy egy korona van rajtam, vagy, egy, vagy miért nem sugárzik a fejem a glóriától, vagy valami, de valami jobban látható jel. Miért ez a teljesen elrejtettnek tűnő személyes dolog? Hát a körülöttük lévő népeknek nem nagyon tűnt föl, ugye így messziről, hogy izraeliek voltak, bár a ruházatukból mindenképpen felismerhették őket, de mégse a ruhájuk volt a jel hanem ez. De az izraelieknek ez egy nagyon fontos jel volt. Így a mai nap, kicsit meg vagyok fázva, sok teát is itt, elég sokszor voltam a vécén, az izraeliek ki tudja hányszor szembesültek a az Istennek való odaszáncságukkal, akárhányszor vécére kellett menniük minden esetre, ez a szemük elvé került. Ők személyesen meg voltak győződve arról, hogy Isten népe teljesen személyes dolog volt, de mégis, mégis Istennek ez volt a kérés, hogy ez legyen a jel a, köz, a vele való szövetségre. Minden esetre nagyon megalázó is volt. Én úgy hiszem, hogy egyik Izrael büszkélkedve vonult, hogy ő Isten körülmet gyermeke. Büszkén semmiképpen sem mondhatta senkinek, de mutogatni meg pláne nem. Biztosan nagyon megalázó lehetett. Én belegondoltam, hogy nagyon megalázó jel ez. Én úgy gondolom. De Istennek nagyon fontos volt, hogy ezt az alázatot ott tartsa Izraelnek a szívében. Nagyon fontos volt, hogy alázatosan tartsa őket, hogy tudjanak figyelni rá, hogy tudják, tudja őket formálni. Egy nyolcnapos gyerek nem nagyon sokat tud erről, és ö, nem is a saját döntése szerint történik a körülmetélésem. De amikor a felnőtt férfiak egész Izrael engedelmeskedett Istennek, akkor a szívükben mégis ott volt az, hogy engedelmeskedni szeretnék. Mondhaták volna, hogy nem. Igaz, korábban megszavazták, hogy aki nem ezt mond Józsuénak, azt megkövezik, és akkor halljon meg. De mindannyian mégis igent mondtak, és, és az alázatot Isten kiformálta a szívükben, és emlékeztek arra, hogy Isten azt mondja, hogy, hogy ő a kevélyeknek, a büszkéknek ellene áll, és az alázatosakat tudja csak formálni, az ő szívükben tud valamire menni. Megtették az izraeliek, bár szerintem egyáltalán nem értették, hogy mire jó ez az egész. De engedelmesek voltak, bíztak Istenbe, megtették azt, amit mond. És Isten nagyon sokszor <kül> olyan dolgokra kér bennünket, amiket nem értünk. Amikor az ő idé, azt látjuk, hogy az ő időzítése az valahogy, semmi logikához nem illik. Azt látjuk, hogy az ő vezetése minden emberi minden emberi logikának ellent mond, és egyszerűen nem értjük, és ráadásul valami iszonyatosan megalázó dologra kér bennünket, ami teljes alázatba fog minket tartani, és összetör bennünket. De nagyon sokszor Isten szeretné, hogy ezt megtegyük, akkor is, hogyha nem értjük. Én nagyon sokáig a bemerítkézés sem értettem, és egyszerűen nem tudtam összerakni a fejembe, hogy, a, hogy miért kell a medencébe bemenni, és miért kell a víz alá menni, meg miért kell vizesnek lenni, és miért kell ezt egy csomó ember előtt csinálni, és miért kell ezt másoknak tudni, mikor ettől én nem leszek közelebb, Istenhez, ez nem, nem ez vissza, menj be engem, ez csak egy jel, akkor minek az egész? És ez egy dolog, ami nekem személyes életemben nagyon megalázó dolognak tűnt sokáig, és ö, Isten kimunkált azt a szívembe, hogy annak ellenére, hogy nem értem, meg nem tudom, meg az egyetlen oka, miért ezt megtettem, az azért, mert Isten mondta. Nagyon sok más ilyen dolog is van az életünkben, nem csak ez és úgy hiszem, hogy az izraelieknek sem volt érthető, hogy mindezt miért kellett megtenniük. Az egyetlen ok az az volt talán, hogy Isten ezt mondta, és ez így, ez elég is volt. Isten ezt mondta, Józsué ledöbbent rajta, amikor Józsué megmondta többieknek, ők is ledöbbentek rajta, mindenki ki volt akadva bizonyosan, de mindenki megtette miért, azért, mert Isten mondta, egyszerűen csak ezért, és ha valaki hitben akar járni, és bízni akar Istenbe, akkor ez megteszi, amit Isten mond. Akkor is, hogyha másképp gondolkozik, akkor is, ha neki fáj, akkor is, hogyha büszkeségébe kerül, akkor is, hogyha alázatban tartja, megteszi, amit Isten mondja. Nagyon fontos volt az, hogy Isten az izraeliekben akart először valamit elvégezni, és csak utána akart rajtuk keresztül munkálkodni. Először bennük akart munkálkodni, és csak utána rajtuk, és csak utána rajtuk keresztül. És számomra ez teljesen megdöbbentő, mert nekem úgy tűnik, hogy az a 40 évi pusztaság, meg az a 400 évi rapság Egyiptomba, meg a vörös tenger meg most a, a Mózesnek a ismétlő tanító prédikációjai, meg ez a Jordán történet, ez mind-mind elég volt arra, hogy felkészítse az izraelieket. De Isten még mindig úgy látta, hogy nem. Még mindig készítenik el őket, még mindig tanítanik el őket. És azt látjuk, hogy amikor Isten vezeti őket az ígéret földjén, és vele együtt járnak, akkor is folyamatosan tanítja őket. Folyamatosan készíti őket a következő dolgokra. És itt még Isten készíteni akarta őket. És azzal, hogy körülmetélésre kérte őket, ezzel egy elkülönítést végzett a szívükben, Az alázatot kiformálta, és emlékeztette őket, hogy szánják oda magukat, csak Istennek, az ő tervének, az ő idézésének és az ő akaratának. És azt mondja a kilences versben. Józsui, hogy mondta az úr Józsuénak, hogy ma fordítottam el rólatok Egyiptom gyalázatát, ezért hívják-e hely nevét Gilgálnak minden napig. Akkor, amikor ezek az emberek teljesen emberi logika szerint érthetetlen módon, de engedelmeskedtek Isten szavának, és bíztak, hitáltal bíztak Isten vezetésében, akkor Isten azt mondta, hogy na most elfordítottam a gyalázatot rólatok. Isten konkrét dologra kérte őket, megtették, és hitben megtették, Istenbe bízva, és ezáltal Isten elgurította azt a gyalázatot, ami Egyiptomban rajtuk volt, a szolgaságnak a gyalázatát. Az, hogy Egyiptomban 400 évig szolgák voltak, és más irányítása és uralma alatt kellett élniük. Ezt Isten elgurította róluk akkor, amikor hitben és bizalomban. Tudtak utána menni, és megtették azt, amit kért, engedelmességben éltek. A Gilgászó ezt jelenti egyébként, hogy elgurítani. Isten elgurította a gyalázatot róluk. És Gilgában táboroztak az Izrael fiai, és megkészítették a páskát a hónap 14. napján, este Jerikónak mezeén. És ettek a föld Páskának másodnapján kovásztalan kenyeret és pörkölt gabonát, ugyanezen a napon. És másnaptól kezdve, hogy ettek a föld megszűnt a manna, és nem volt többé mannájuk az izrael fiainak, hanem Kánaán földjének gyümölcséből lettek abban az esztendőben. Az izrael előkészítésének másik része az volt, hogy a Páskát megünnepelték. Ez az első páska, amit az ígéret Földjén ünnepáltak a 14. napon. Emlékeztek a 10, a 10. napon keltek át, és a 14. napon az első napon keltek át. Az első hónap... Épp az első hó tizedik napján jött, tehát igen, négyes fejezet, es vás. A tizedik napon jöttek át, és a tizennegyedik napon már a páskát ünnepelték. Három nap alatt felgyógyult Izrael tábora körülmetélésből, és most megünnepelhették a páskát végre. Biztosan sok izraelinek kinyílt a szeme, amikor megértették, hogy ó, most fogjuk a páskát ünnepelni. Ugyanis a Kettő Mózes 14-ben íristen arról, hogy körülmetéletlen ember nem vehet Páskát. Elég rossz lett volna, hogyha az izraeliek nem lettek volna körülmetélve, mert akkor nem vehettek volna Páskát. Istennek az időzítése teljesen tökéletes volt. Időben áthozta őket az Igéret földjére, időben körülmetél és kérte őket, és Páska napjára meg is gyógyultak és ehettek Páskát és emlékezhettek arra, hogy Isten milyen nagy dolgot tett velük akkor, amikor kihozta őket Egyiptomból. És emlékezhettek arra, hogy Isten ugyanígy az ellenségeket el fogja űzni előlünk. Nagyon fontos szerintem azt ö, arra emlékeznünk, hogy a Páska az nem csak egy visszatekintő ünnep volt, hanem egy előretekintő nap, És nem csak arról emlékeztek mindig, hogy hogyan festették fel a vért az ajtófélfára, és hogyan hozta ki Isten őket úgy, akkor, amikor a vért alkalmazták az életükben. Persze erre mindig megemlékeztek, de nem csak ez volt a megemlékezés lényege, hanem az is, hogy úgy, ahogy Isten megszabadított minket, akkor ugyanúgy fog innentől kezdve az ellenségeinktől megszabadítani minket. És ez a páskönyv egészen Krisztusig mutatott előre, és az zsidók mindig jöhettek, jöhettek, jöhettek a Páska ünnepére, és emlékezhettek erre, és a jövőben tekinthettek, hogy hogyan fogja az ellenségeiket legyőzni Isten. És Pál mondja azt a, a, a egy Korintus 3-ban 3.15, azt hiszem, hogy Jézus Krisztus a mi páskabárányunk. Ő az, aki megáldoztatott. Ő az, aki, aki az igazi páska volt. És annyira gyönyörű az, hogy a páska ünnepe az előre mutatott, hogy Isten legyőzi az ellenségeket egészen Krisztusig, ahol Krisztus a kereszten minden ellenséget legyőzött egyszer és mindenkorra. És Isten arra kérte őket, hogy így emlékezzenek vissza az ő szabadítására, és merjenek bízni az ő további szabadításában az eljövendőben. Nyilvánvaló, mi ahogy visszatekintünk, mi Krisztus halálára tekintünk már vissza az úrvacsorában, minden egyes alkalommal arról emlékezünk meg, hogy ő ott már legyőzött minden ellenséget. Nem az, hogy le fog győzni minden ellenséget előttünk, hanem már legyőzött minden ellenséget, és ebben a győzelemben járhatunk, bízva ő benne hidben járva, és nem pedig az ellenség hazugságaiban bízva. Valami hatalmas, megrázó élmény érte az izraelieket ismét. 40 év után ettek a föld terméséből. Most hát lehet gondolkozni azon, hogy vajon ennek örültek-e, vagy nem. Hát nem tudom, én szerintem nem örültem volna tehát hát mennyivel könnyebb volt a mannát mindig összeszedni, az mindig finom volt, elégséges, tökéletes és Isten mindig gondoskodott róla, csak a sátorból kellett kimenni. Van, aki úgy gondolja, hogy unalmas volt a manna, és akkor helyette a pörkölt gabona, meg a kovásztalan kenyér milyen finom volt. Azok, akik ettek itt, ez az új nemzedék volt. Ezek azt se tudták, hogy mi az, hogy pörkölt gabona. Azt se tudták, hogy mi az, hogy kováztalan, kenyérők csak mannát tettek egész életükbe. Ők a pusztaságba születtek. Szerintem nagyon fura volt nekik, hogy innentől kezdve ezt kell lenni. De ami még inkább fura volt, szerintem az az, hogy meg kell dolgozni, érte? Hiszen az volt, hogy a föld terméséből, a föld gyümölcséből lettek, onnantól kezdve. Onnantól kezdve Nekik kellett művelni a földet, szüretelni, begyűjteni mindent. Nem volt olyan egyszerű a dolog, mint a Mannával, hogy csak kimegyünk összeszedni. Ne felejtsétek el, hogy háború előtt állt Izrael. És Istennek most az a terve, hogy nem csak, hogy lebénítja a harcoló férfiakat, hanem még azt is mondja, hogy jó, most már a kajáról is gondoskodnotok kell az egész család számára. Elmentek majd harcolni, itt maradnak a, az asszonyok, öregek, gyerekek, és harcoljatok nyugodtan, ők majd vért kell, hogy műveljék a földet, hogy legyen ennivalójuk. Biztos, hogy a férfiakat ez iszonyatosan megterhelte, hogy de hát hogy gondoskodjak a családomról, hát a, a, az, az időszüleim hogy fognak így élelemhez jutni, vagy a, vagy a gyerekem hogy fog enni. Én harcoljak nyugodtan Jerikónál, vagy itt-ottam ott, miközben itt hagyom őket, hogy közben nagyba termeljenek meg, meg tényleg a kezük munkájától függjenek. Istennek a terve ebben is más volt, akarta, hogy bízzanak benne. Amikor a mannával ö, etette őket, akkor is Istenben kellett bízniunk. És ugyanígy ezek után is Istenben kellett bízniunk ahogyan dolgoztak, ahogyan művelték a Földet, ahogyan begyűjtötték a Földnek a gyümölcsét. És ebbe is van egy nagyon fontos leckem a számunkra, hogy Isten akarja, megváltoztathatja a gondviselésének a forrását. A gondviselése az nem fog elmúlni, ugyanúgy fog gondoskodni rólunk meg, ő gondot fog rólunk viselni, ahogyan ezt ő megígérte, de hogy milyen módon, az teljesen az ő szuverén döntése, és nagyon sokszor, ha hozzászokunk egyféle módhoz, akkor meglepődve vesszük észre azt, hogy jaj, ne, Isten meg akarja változtatni, és lehet, hogy még számunkra nehezebbnek is tűnik az újabb módja az ő gondviselésének, de Isten gondot fog rólunk viselni, és mindig is gondot visel rólunk, és akarta, hogy az izraeliek bízzanak az ő gondviselésében is, még mielőtt harc engedte volna őket. A jövő héten fogjuk látni azt, hogy József találkozik Isten egyik angyalával, egyik küldöttével, ahogyan ott járkál Jerikó körül, és azon gondolkozik, hogy na vajon hogyan vegyük be ezt a várost. Szeretném, hogyha így az megmaradna a szívetekben, hogy. Fontos Istenbe bíznunk, fontos Istenbe bízva járnunk, és fontos az ő ígéreteiben, az ő szavaiban hinni és a szerint haladni előre, és nem az ellenség hazugságaira hallgatni. Fontos az, hogy tudjuk, hogy Krisztus legyőzött minden ellenségünket, mindent a kereszten, és fontos, hogy ebben a győzelemben járhatunk. Több, mint győztesek lehetünk az ellenség összes hazugsága fölött, Krisztus által, aki szeretett minket, aki meghalt értünk, és bizonyítékát adta a szeretetének. És fontos, hogy megértsük azt, és elrejtjük a szívünkbe, hogyha Isten velünk van, akkor senki sincsen ellenünk. És nem szabad engednünk, hogy a félelemmel az ellenség lebénítson minket, és visszatartson minket mindattól, amit Isten tartogat számunkra. Hát, hogy azt gondolod, ha ilyen röviden el lehetett volna mondani a Biblia órát, miért nem így mondtam, de hiszem azt, hogy Isten így az igéjében azért adta, ilyen egyszerűen elmagyarázva sokszor, hogy mi is így magunknak átrágjuk sokszor. És ne gondolt, hogy ennyi az üzenete ezeknek az igéknek. Gondolkozzál rajtuk, imádkozzál, elmélkedjél felettük, és rejtsd el a szívedbe, olvasd el újra őket, mert olyan sok minden tanít ezekből Isten. Úgy gondoltam, hogy Isten ezeket a dolgokat akarja nekünk tanítani, így gyülekezetnek, és de Isten személyesen neked biztosan akar tanítani ezekből más dolgokat is, úgyhogy elmélyek egyenre, gondolkozzá. is gondolkozzál, el a szívedbe, hogy ott legyen. Ne a félelem járjon át, hanem Istennek a jelenléte és az Istennek a bizalma. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked azt, hogy szeretsz minket. Köszönjük, hogy velünk vagy. És köszönjük azt, ha te velünk vagy, akkor hogyan ki lehetne ellenünk. Amikor jön az ellenség a hazugságatja, és körbe épít bennünket hazugság tornyokkal, úgy építi a körülményeket, a világot úgy formálja, a saját szívünket képes becsapni, és az ő közvetlen munkájával is csak így be akar építeni minket, hogy ne lássunk téged, hogy ne lássuk a te ígéreteidet, hogy félelem legyen a szívünkben, és nem pedig bizalom, Uram, mi hinni szeretnénk és bízni szeretnénk a Te ígéreteidben. És köszönöm, Uram, hogy ezt nem vakon tesszük, Uram, hanem Téged ismerve, Téged látva haladhatunk előre, haladhatunk azon az úton, ami Te magad vagy, és így hozzátragaszkodva szeretnénk előre menni. Kérlek, Uram, hogy álld meg minden egyes hitlépésünket, amiket teszünk, amiket benned bízva teszünk, amiket nem a saját meggyőződésünkben, nem a hitünkbe bízva, nem az emberi tanácsokban bízva, nem az emberi logikában bízva, hanem Te benned van teszünk. Uram, kérünk segíts nekünk bízni a Te időzítésedben, és bízni a Te utaidban. uram, őszinte szível kérjük azt, hogy, hogy legyen a Te akaratod szerint a mi életünk, hogy tudjunk abban járni. És Uram, tudom ezt, hogy így Te benned vízva, a Te ígéreteinek bőségére visszál bennünket minden nap És köszönjük Uram neked azt, hogy győzedelemben élhetünk általad. Nem azért, mert mi erősek vagyunk, nem azért, mert mi félelmetesek lennénk önmagunkban, hanem Te általad, aki szeretsz minket. Köszönjük Uramat a megváltásodat. És köszönjük, hogy előretekintve láthatjuk azt, hogy egy nap majd veled leszünk, és a megváltásunkat teljesen bevégzed. És a bűnnek nemcsak a, a következményétől szabadítasz meg minket, hanem a, a hatalmától is véglegesen, és, és még a bűnnek a jelenlététől is elszakítasz majd minket. Teljesen bűn nélkül, bűnös természet nélkül, megújult, megdicsőült testbe lehetünk majd veled egy nap. És köszönjük Uram neked azt, hogy a megváltásodat, a megváltásnak munkáját Te kezdted el az életünkben. És Uram, visszatekintve, látva azt, hogy elkezdted, bizonyítékod, a bizonyítékre visszatekintve, Te szeretetedre, Te hűségedre, Te kereszten elvégzett munkádra, Uram, csak nagy bizodalmunk van, és mély hitünk van abban a valóságban, abban az igazságban, hogy Te befogod végezni a mi megváltásunkat, és hogy egy nap oda kerülhetünk majd te hozzá teljesen tisztán, minden, minden szenny nélkül, a te ajándékaiddal felékesítve, és megláthatunk téged, Uram, a te teljes gyönyörűségedben és kegyelmedben. Köszönjük, Uram, hogy ilyen erős bizalmunk lehet, és ilyen szilárd reménységünk lehet te benned. Kérünk, Uram, segíts nekünk, hogy a szívünkben. A félelem helyett neked való bizalmat tudjunk szavazni minden egyes nap. Te hát drága fiad nevébe kérünk, Uram. Amen.